Goeiemiddag, maakies, en baie welkom by Lulu'se Storytijd op Netradio SA en FM Stereo. Ek is Tanne Jolanda en ek staan vandag in vir Tanne Cathy wat ongelukkig nie hier kan wees nie. Ons het nou net ingespeel met Op die plaas van Tanne Allakotse. En Tanne Cathy, alhoewel sy nie hier kan wees nie, stier baie groete vir jou en sy het nie van jou vergeet nie. Sy het vir jou een lekker storykie by my geloos. Maar voor ek vir die story gaan lees, gaan ons ees luister na die smurflambada en de Stani Karika Kiesenkamp wat hom vir jou so lekker sing. Hier kom hy vir jou hoor, lekker luister! jy was dit nou nie lekker nie, daar die smurfies syng daar maar so mooi, saam met Annika Rika nie, en soos ek vir jou beloof het, ons gaan nou een storykie deel en die storyse naam is Sonja wil nie bad nie ei, ei, dit klink daarom baie stout nie, want ons weet allemaal, een mens moet daarom bad om lekker skoon en vars te wees en lekker te ruik hier kom die storykie vir jou Sonja, jy moet gaan bad ons gaan nou nou eet sê mama terwyl sy na die vleis in die oond kyk. Sonja maak of sy nie vir mama hoor nie. Sy hou niks van bad nie, net mooi niks. Sonja, ek praat met jou, raas mama kwai. Mama, sê Sonja terwyl sy haar in kleerboek toe maak, ek hou nie van bad nie, ek het het al baie keer vir mama gesê. Mama maak die oond toe en gaan staan voor Sonja. Nou goed, as jy nie wil bad nie, hoef jy nie te bad nie. Maar onthou net, Oma kom hoorde vir 'n week kuier en ek dink nie sy hou van vuil kinderkies nie. Sonja, roep ousis Petra, ek sal vir jou pink skuim in jou badwater gooi. Ek wil nie bad nie en mama het gesê ek hoef nie te bad nie, roep Sonja kwaai uit. Petra kom staan in die kombuis. Sy sit haar hande op haar jippe. Nou goed, ek hou nie van vuil mense in my bed nie so jy kan nie vanaand by my kom lee dat ek vir jou een story kan lees nie. Sy draai om en stap uit kamer toe. Sy gaan nou bad. Sonja sig, moet allemaal dan met haar so lelik wees. Doe maar, oma kom morgen, dan gaan sy vir oma vertel hoe lelik allemaal met haar is. Papa kom van buiten af in. En nou Sonja, het jy nog nie gaan bad nie? Vraai kwai. Nee papa, Ek hou nie van bad nie. Dis nie lekker om te bad nie, kerm sy by om. Papa sig. Nou goed, mama as Sonja nie wil bad nie, dan moet sy maar vuil bly. Jy weet, vuil mense gee mos nie omhoole like nie. As ooma morgen kom, sal sy nie baie van een vuil dochterkie hou nie. Nee wat papa, hulle noem ons die vuil mense wat op straat en in die parke bly, boemelaars. Dan wil ek een boemelaar word roep Sonja kwaad uit. Sy maak weer haar in kleerboek op om verder in te kleer. Na aand eten, sê mama. Dis laat uit, Sonja. Gaan trek jou nachtkleren aan en klim in jou bed. Ek sal nou kom nacht sê. Petra, kom jy ook nou slaap? Vra Sonja. Dis vir haar toch te lekker om langs haar ousjes te le. Dan gesels hulle altyd so bekie. Of sy lees vir Sonja een story. Nee dankie, sê Petra. Jy is te vuil as jy een dag weer bad, kan jy by my kom lee. Sies jylle is almal lelik met my, ek gaan nou slaap, nacht, sê sy in stormkamer toe. Sy gaan morgen alles vir ooma vertel. Later kom mama haar nacht sê, maar sy sê nie vir mama hoe sy hierbinnen kan voel nie, sy bly doodstil. Vroeg die volgende ochend staan sy op, sy wil vinnig aantrek, want net nou kom ooma, maar jylle moet gauw eers ontbijt eet. Sonia ruik so my die spek en eiers wat mama pesig is om te bak. Mmm, dit ruik lekker. Een rukkie later sit almal aan tafel. Mama skep vir almal kos in, maar iets lyk like vir Sonja baie snacks. Mama, hoekom is my bord nie skoon nie? Vraas sy verbaas. Dit is die selfde bord waar het sy gisteraand geëet het, en hy is nog steeds vuil. My kind, ek het net gedink, as jy nie skoon wil wees nie, Sal jy seker uit die vuil boord wil eet? Sonja is sommer vis. Ek wil nie uit 'n vuil boord eet nie, mama, kerum sy. Die boord is nie rechtig vuil nie, Sonja. Die spek en eiers was daarin voordat ek begin opskip het. Eet maar jou koos, troos mama so bekie. Net toe hulle klaar hulle koffie gedrink het, hou oma voor die huis stil. Sonja en Petra hardop om haar by die kaar te gaan groet. Oma groet eers vir mama en papa, En dan gee sy Petra een soen en een druk. Hallo Petra my kind, hoe gaan dit met jou jong? Vraas sy en vou haar arms om Petra sy skouwers. Goed dankie met oma. Goed dankie en wie het ons hier? Vra oma verbaas. Sy kyk en kyk na Sonja. Sonja kan dit nie verstaan nie. Dis ek oma, Sonja, ken oma my dan nie? Sy wil oma ook een drukke gee, maar oma staan so een bykie weg. O nee, jy is een vuil kind. Ek wil nie aan jou vat nie. Ek ken net my klein kleinkind Sonja wat baie mooi skoon is. Waar is sy dan? Nou is Sonja baie ongelukkig. Sy stap sommer weg van oma af. Sy wil sommer huil. Oma is ook lelik met haar. Dan hoor sy vir oma in die sy kamer praat. Petra, ek het vir jou en Sonja elke in een mooie sponsie en waslapie gebring. Kyk hier, ja in my sak. Die penke is joune en die gele is Sonja sin. As Sonja eendag hier aankom, skoon gebat, sal ek hare vir haar gee. O, dankie, ooma, roep Sonja opgewonde uit. By my pakkie is lyfroom en wat is dit? Wacht, laat ek, laat ek lees, lekker hykskuim om in te bad. O, baie dankie, ooma. Sonja sit doodstel. Sy begin nou wonder. Sy hou nie daarvan om te bad nie. Maar as sy nie bad nie, hou niemand van haar nie. Tak moet sy liever gau gaan bad Dan sal ooma ook weer vir haar liefjes Vinig traf sy die huis in Tap vir haar water in En begin haar kleren uittrek Nou gaan sy bad Een rukkie later saan sy skoon gewas En skoon aangetrek voor ooma Hallo ooma, sê sy skam My Sonja kind, waar was jy al die tyd gewees Mmm, maar jy ruit lekker Sê ooma en ge haar een stuwe drukkie Hier is vir jou ook ietsie, en sy so geef vir Sonja die geel wasslap en spoonsie ene buisie hande room. Dankie, oma, roep sy bly uit. Sy en oma gee mekaar is stuiver drukkie. Die skuimbad moet jylle twee deel, dis daarom baie lekker om te weet my twee klein kleinkuners is lieferbad. Dis baie lekker om skoon te wees. Sonja knik haar kop. Ja, oma, dis baie lekkerder om skoon te wees as om vuil te wees, Daar het jy een prachtige storykie wat dan die Kathy vir jou gestuur het oor en dit is dan die van der Westhuizen wat hierdie mooie story vir jou geskryf het. En ons gaan nou luister na nog een bykie muziek, maar jy moet nie wegganie want ek het nog een storykie vir jou na die leekies. En ons gaan nou luister na Asta Saniskas van groep 2 Dinsdag aand om 6 ons kyk na Haas, das enigs gas. Dis die grootste pret ons kyk na Haas, das enigs gas. en klink ek saam, al die nuutste diere lank bring Haas, das vermaand. As hy quas hy groot lawaai, hard klop dat het kraak, maar het die geel wortels, hoe sy pad geseyn. As hy hier dom trommel en raak tu aan die slaap hylle word organiseerde sport, sy eerste kandidaat, ons kyk na haas, das nie skas, dinsdag aand om 6 ons kyk na haas, das nie skas, dis die grootste pret, ons kyk na haas, das nie skas, groot klein keks aan, al die nieuwsteit diere landbring, haas, das vanaan. Groot kont klap oor olifant, het ek begin, Haar al die dieren, kinderkies, saam kan speel en sing, Maar die stoute apies het vir dagelang geraai, So hulle aanroem, polyfantse slurp of sterkies, Swaai, ons kyk na haas, da, siniskas, Dinsdag aan om 6 ons kyk na haas, da, siniskas, Dis die grootste pret, ons kyk na haas, da, siniskas, Groot en klein kyk saam, Al die nieuwsheid, dieren, lang bring haas, da's vanaan, Haastig ingebring Die stooi geveig op Leeuupark Is nou net die ding Troster dierenoster Het vir krokkie uitgedaag En niemand weet O krokkedil Gaan in masker dra Ons keek na haast Das nyskas Dinsdag aan tot 6 Ons keek na haast Haas, das, klink ek saam. Al ding is dit van aan. En ons het geluister na Haasta se nuuskas van groep 2. Maar voor ons bij ons diere storie kom, gaan ek vir jou nog een liedjie speel. En daardie liedjie is In die dieretuin van Tannie Ella Kotse. Tuin, van Taniella Kotse en ons story is Redingspan en dit is vir ons geskryf dier Ellen Frits en dit is ee diere story Mietch, die geel labrador, maak homself gemakkelijk op sy groot kusing hier die kouwe nat weer laat sy ougevrugte pijn die reentokkel ritmisteen sy houthoek dan hoor hy een ander geluid net buite, ek kat wat nies roep Lapies die pond kat as sy by die deur inwip. Sies, jy die net weer is nie verkatte nie? Nou wat maak jy buiten in die reen? Vra Mietch. Daar is een hond by die hek wat in die nood is of iets. Sy huil so vreselik en kan nie rechtig uitmaak wat sy probeer sê nie. Iets van haar klankies wat in 'n gat in die veld geval het. Sy sê haar naam is Cindy. Mietch sig. Hy het self kinders en kleinkinders en hy kan mos nie een moeder, wat haar kleinkies gaan verloor, sommer aan haar lot oorlaat nie. Buite die hek staan een swart en wit koolie hond en bewe in die reen. My babiekies is twee dagelere gebore, verduidelik sy. My mens het my in die veld gaan weggooi, toe hulle sien ek gaan kleinkies sê. He. Ek het onder die boom geleem met my kleinkies, maar die reen het daar ingespoel en toe soe hier terug, toe gee die grond sommer mee. Nou le al sies my kleintjes in a diep gat en ek is te groot om hulle daar uit te haal. Asseblief help my, of kry julle mense om te help? Ons mense is uit en hulle sal nie voor baie laat vannacht terug wees nie, sê Mets. Lappies, gaan roep vir Anke, sy sal weet wat om te doen. Waar is die kat nou? Klaar gedoen, sê Lappies van die naaste vensterbank af. Anke sê, sy moet net die achterdeur probeer optrak met haar poote, Jy weet, op daarie manier wat altyd die mense soe kwaad maak. As ons uit hierdie erf kan uitkom, is jy, lapies, net die rechte groote om in so gate te klim en die kleinkies uit te dra, sê Mitch. Ek? Nee, nee, nee, ek klim in geen gate nie. Nee, in hierdie reen nie. Vergeet dit. Ek wil saam gaan, ek wil saam gaan, roep een skrol stemmekie uit die kombuis uit. Die achterdeur vlieg op. Jy weet nie eerst waar oor dit gaan nie. Bly in die huis, oor Anke, die silbergruisweimereiner oor haar skouwer. Daar is jou klein dierkie wat in die gat sal pas, sê Lapies met 'n stout lachie. Een toipom hoonkie, net die rechte grootte O nee, sê Mietz, daar die klein raspek gaan onder geen omstandighede saam nie. En wie is jy om te sê waar ek gaan en nie gaan nie? Vra die wollerige wit toipom wat achter Anke aandraf. Owens, sê lappies dis nou baie slim van julle om planne te maak, maar hoe kom ons uit hier die erf uit? Die elektrische heining is aan en die hekke is veilig gesluit. Cindy heil weer harder, dat reen hard en die water in die gat waarnaar kleinkies geval het, sal binnenkort so diep wees dat haar kinde sal verdrink. Ons moet die kracht afzet, stel Anke voor. Maar hoe, vra Mietz? Is jy lang genoeg om by die krachtboot by te kom as jy op jou achterboot te staan? Nee, ek het al probeer, sommer net so vir die pret, sê sy. Geen wonder ons, mense, sê sy, die stoutste hond in die wereld nie, brom Lapies. Hai jylle, sê Anke, wat van Tjokkie? Tjokkie die rood? Hoe gaan jy haar in die eerste plek uit haar hoog kry, vra Mietj? Ek kan daar die hoog opmaak met my naals, sê Lapies. Hallo, jy is a kat en sy a rot. Denk jy nou rechtig sy sal uitkom en ons help? Vra Anke. Sy sal as panda haar vraag en haar verseker dat sy veilig is, sê Mietje. Ja, sy sal, sê panda, maar ek sal haar nie vraag nie, want jylle wil my nie saam nie. Ach jy jimmel toch, sê Mietje. Ek het nie nou tyd vir kinderachtige klein hoenties nie. As jy die rot kan oorheet om die krachtskakelaar af te sit, kan jy maar saamgaan. Onthou net, jy bly uit die pad uit en jy hou daar die skerbekkie van jou? Misschien of misschien nie, terg die klein hoentje. Hou op tydmors, ras mech, kyk hoe reen dit en daar die hoentjes gaan verdrink. Tjokkie, die chokolade kleerrot, gaan sit met die angstige gepiep in die achterste hoek van haar hok as lapies aan die hek begin plik. Toe maar, toe maar, troos panda, Ons wil nie die jy met die krachtskakelaar vir ons gaan afsit. Vinnig verduidelik Panda vir Tjokkie die situasie. Ek sal dit doen op voorwaarde dat daar die kat uit die huis uitgaan, stem sy in. Tjokkie draf oor die kombuiskaste tot onder die krachtboord. Met een sprong is hy teen die boord en haar naals gryp stevig aan die klein reinkies en revies op die boord. Trek nie daar die groot skakelaar heel boe af, hee Anker Raad. Tjokkie tot by die skakelaar maar al trek sy hoe hard met haar voorpoote, die skakelaar wil nie sak nie. Ek is nie sterk genoeg nie, klaas sy. Dan grijp sy die skakelaar na tanden vas, laat los met al haar poote en hang met haar volle gewicht daaran. Die skakelaar val so skielik dat Tjokkie haar greep verloor en met 'n oomf op die kas onder die skakelbord val. Sjoe, nou is te donker, sê Panda. Tjokkie, jy kan ook saamkom op hierdie avontuur as jy jy kan ook saamkom op hierdie avontuur as jy wil. Uh, uh, nee, dankie, my hok is ‘n baie beter plek as die redere veld sê sy. Miet en Anke met hulle groot luiwe sikkelbiekie om tussen die stuif geswande drade deur te kom. Binnen miniete is die vier honde en die kat echter op pad dier die sopnat gras om Cindy se kleinkies te gaan red. To hulle by die boom aankom, sien hulle dat die gat reeds water in het, maar gelukkig is die gedeelte waar die hoinkies lee, nog net evens klam Sjoe, die opening is baie smaller as so die gat self, sê Meech Ons kan dit nie opgrave nie want dan sal die grond inval en die kleintjes versmoer Panda, jy en Lapis sal moet inklim en die kleintjes gaan gee en die kleintjes aangee stel anke voor Sies, nee, ek klim nie in daar die modder nie, skree Panda Pfff, plaas Lapis haar misnoe Vergeet dit, ek ook nie Jy het hierdie hele story begin, Lappies, Knormiech, en jy jou klein niksnits wou moes saamkom? Hy tree nader aan die kleinste twee lede van die geselskap en wees sy lang geel tande vir hulle. Met a bang tjank springt Panda in die gat en Lappies volg met 'n swaar sig. Ach, jy man, ek gaan nooit weer my betel pelskoon kry nie, kla Panda. Hoe gaan ons hierdie koinkies uitkry? Tel een hoentje op en sit ek oor my skouwers. Dan kan ek op my achterpoote staan en opstrek, terwyl Anke of Cindy dan van bo af afstrek en dit kan waikom, sta lapies voor. Die kleinkies gaan afgly wanneer jy op jou achterpoote staan, sê Panda. Dan moet jy ook maar op jou achterpoote staan en die kleinkie met jou voorpoote op my skouers vastdruk, hoe anders met een gesteun en geglaai panda en lapies te trek om vijf van die hoenties vir Anke aan te gee. Cindy het op een droerige kol aan die ander kant van die boom gaan lee om elke kleinkie wat Anke praar aangee degelijk te lek en aan haar te laat drink. In die gat lee die laaste hoentie echter paie stel. Is hy dood? Vraag panda. Nee, ek dink nie so nie, antwoord lapies. Misschien moet ons om net ees lek tot hy bykie lewe kry en warmer is vir ons om optel. Panda trekke gesig, hy is ons nie mysiehond wat met babiekies werk nie. Ons beter dit doen as ons ooit uit die gat uit wil kom, siglapies. Binnen a paar minute begin die klein hoonkie beweeg en sachte tjankgeluide maak. Nou moet jylle ons hier uittrek, sê Panda toe hy die laaste kleinkie aangegee het. Lapies kyk na die opening en met 'n krachtige sprong is hy uit. Wat van my, wat van my, kerim panda. Anke strek haar lang smal snoed in die gat in, gryp panda aan sy nekare en pluk hom uit. Au, au, au, tjank hy. jou klein raswek, groom Mietje, jy lawaai die jylle buurt wakker. Terwyl Mietje by Cindy en haar kleinkies bly, draf Anke, panda en Lapies huis toe om te kyk of hulle mense al thuis is. Pas op, die kracht is aan, paarske anke net betijds. Dit beteken ons mense is hier, so ek gaan nou net so'n bykie raas om hulle aandag te trek. Sy trek los met ‘n lang huil, wat ‘n wolf sal laat skam kry. Panda begin die stedies plaf en opgewonde ronddaans. Ongelukkig spring hy so rond, dat hy per ongeluk aan die draad raak. Auwe, auwe, auwe, geluweer. Al die lawaai het die mense, wat reeds baie bekommerd oor die diere was, uit die huis laat storm. Twee ure later lie Cindy en haar kleinkies, almal schoon gewas en heerlik warm, in die kombuis. Panda, wat ook een bad gekryd, lie op die leense kussing. Lapies lie en spin langs die verwarmer. Miet, wat as belooning vir sy dapper reddingstaat in die huis toegelaat is, lie en droom van sy jong da. Anke is reeds saam met Johan uit om plaaswerk te gaan doen. Kan jy nou hier by ons bly? Vraad Jokkie vir Cindy. My mense wou my nie he nie. Ek wens, nie ek hoop so, jou mense sal my wil he. En dit klink amper vir my nie, asof die prachtige hond een nieuwe thuis te gevind het, nie. Ek hoop jy het hierdie derde storykie geniet. En nou gaan ons luister na Lolo's die paddakoor van oom Bobby van Jaarsveld. Vlij Sit amal in een rij Die bril para Is die leier van die koor Hy kwak so hard Dat amal hom kan hoor Hy geer die moed En amal kwak dan saam Want elke liewe para Para, para Elke liewe para Van die para's hou kon saam En elke liewe para Para, para Leave it but I Quark, quark, quark sonder hy slaat agteroor tot binnen die goue plat aan dan spring toe in en die koor begin weer sing van elke lieve vader vader vader elke lieve vader vir elke vader se konser en elke lieve vader vader vader elke lieve vader walk walk walk En go het geluister na Lolo's die paddakoor van oom Bobby van Jaarsveld. Ai maakjes, dit was so voorig om vanmarrig saam met jou te kon kuier terwyl Tanny Catherine hier kan wees nie en baie dankie dat jy saam met my gekuier het vandag. Jy kan nou lekker gaan speel en die middag geniet en ons gaan vir jou groet met een lekker lukie buitenspeeltijd van Tanny Karike kamp. Ek koopksien vir jou binnekort weer intussen, lekker speel en soet wees hoor. Tata for now. Daar het ons lekker tyd. Ons leer van alles wyd sy. Juffrouw leer ons slim te wees, ons luister as sy stories lees. Ons doen ons takies elke dag, gesels met maaikies speel en lach. Eet ons kosies eet en stuit, ons allemaal help met opruimtijd. Ons doen ons werkies in die klas, ons teken en verf met ek wass. Knip en plak en ruig met tou, Ons hou van pak en brou. Bou legkaarte van elke soort, En bou met blokkies, klein en groot, Vinger verf en speel met klei, Maar buiten speel, bly die beste vir my. Ons klim en klim, terhuppel en skop, Ons vring en glei, ons haasie hop, ons hoelahoe en apie zwaai, ons hart loop rond en maak lawaai. Ons klim en klauter, huppel en skop, ons vring en glei, ons haasie hop, ons hoelahoe en apie zwaai, ons hart loop rond en maak lawaai. Ons van die weer, ons ken die dae van die week, tel ons vingers 1 tot 10, ons leer een ruimte 1, 2, 3, ons ken ook nou al elke kleur al die vorms tot die vleer. Je vrou leer ons hard en zacht, van kort en lang, van hoog en laag. Ons hou van liekie saam te sing, ons klap en dan so in die kring Op elke noot maak ons muziek, ja dis wat ons geniet Ons speel met diere op die mat, ons rui met kariekies op en af Poppe word geditteweid, maar allemaal hou van buitenspeeltijd Klum, klum ter op en skop. Ons spring en gly ons hassie hop. en op Ons hart klop in my maklaai. Ons klum, klum ter op en skop. Ons spring en gly ons hassie hop. Ons hulla en op besway. Ons hart klop rond in my maklaai.